A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Kërkoj mbështetjen e mbrojtjes së Allahut subhanahu wa ta'ala nga shejtani mallkuar me emrin e Allahut e gjithëmshirshëm më dhe mëshirplotit. Çdo falënderim i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, Zotit e gjithësisë, të gjithëmshirshëm dhe mëshirplotit, së ndodhesi të ditës së gjykimit. Ne falenderojmë Allahun Subhanahü Teala i cili i ka thotë dërguar ti Muhammedit Sallallahu Alei ve Sallam vërtet ti o Muhammed jeni një shkallë të lartë të moralit. Pa shpërkim dhe mëshirë Allahut, qofshim të dërguar në ti Muhammedin Sallallahu Alei ve Sallam i cili është lutur Zoti i Ti duke thënë o Zoti im, sikurse e ke përsosur fizionomin pamjen time të ti jashtme ashtu përsosë dhe moralin tim, zemrën tim, përsose. O Zot, fale bekoj dhe më shiroj atë, familjen e ti, shokët e ti, dhe gjithë ata që e kam pasuar me besë në kri, dhe rëndit në, në gjukimit. Të nderuar shikues, ja të kemi përsëri bashk, të përmaluar për Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, duke dashur, të shiojmë në disa momente, sa do pak, nga habibi unë, alaihi sallatu wa sallam, duke dashur, të jemi më pranë të dërguartë Allahut sallallahu alaihi wa sallam, mendova, Edhe në këtë mision të flas për të dërguarin Allahut sallallahu alaihi dhe me shpresë ne duke lutur Allahut subhanahu wa taala që na bëj prepasuesve të ti besnik dhe që të ngjajmë atij sa të kemi mundsi me qëllim që të jemi pranë tij në ditën e gjykimit duke qenë me moral të lartë e vlera humane Nga se i dërguarë i Allahu të sëllallahu a.s.m. thot, më pranë meje, në ditë në gjukimin, do tjetë aji që ka moralin më të mirë. Mëjë mirë i besimtarve, eshte aji që ka moralin më të mirë, thotë prafeti sëllallahu a.s.m. E që ka i fut njerëzit më shumë në gjenet, eshte devotëshmëria dhe moralin mirë. Këto jam prej disa prej fjarëve të Muhammedit sëllallahu a.s.m., në një kohë ku ne vuajmë pasojat e hidhura të vrashtësisë dhe komunikimit arrogant komunikimi me fjalë të buta e të mira të rregjshja e bashkëbiseduesit nëpërmjet vështrimit të vëmendshëm e shoqëruar kjo me buzhdhësie të ëmbël pa dyshim të gjitha këto të treja së bashku fjalë e mirë, vështrimi i vëmendsh, dhe buzqeshja e ëmbël, të gjitha këto ndikojnë shumë në përfitimin e zemrave të njerëzve. E të gjitha këto radizohen, harmonizohen mrekullisht nga i dërguari hyn alayhi salatu wasalam i dërguar e Allahot sallallahu aleyhi vësallem, ishte njeri u më gojë e mbëll, e nuk ka se si pëndodhë ndryshë. Kën nga goja e ti, u komunikua mesajë hynor, fjala e Zotit, me korektsin më të plot, e në formën më të bukur. Allahot sëfana ota ala, e urdron të dërguar në ti, aleyhi sallatu sallam, në Kurani në Fëmëlat, e urdron, që të flasë sa më botë, dhe o vetëmate, por të gjithë besim të altë. Kulli e i badi, je kulu, leti hi e ahsen, fa inne shëjtana janë zao bejnehum, inne shëjtana kanë në një nënsani aduë më bina. Thu a ju robër vetëmi, të thonë, atë që është me mirë fjallën më të mirë, të zjedin. Pra nëse ka dy fjallë që duhet të thosht tjo musliman, e tjo muslimanë, njera është e mirë, dhe titra është me mirë, të zjedhës atë që është me mirë. Thuaj u robërve të mirë, të thonë e të zjedhin fjallët më të mira. Vërte djalli dhe shiron të i përqaj, sigurisht që a ja i mbetet armik i hapët i njeri utë ndërsa i dërguarja laot, arihi sëllatu o sëllam thot, musliman i vërtet, e themin klaba, musliman me besim të plot, është aji i cili, ose aji nga goja dhe doraj të cilit shpëtoj njërezit. Ja kështu ka them profeti, sëllatu o sëllam. Në një adit tjetër, i dërguarja laot, sëllatu o sëllatu o sëllam thot, fjala e mirë, e es sadaka, e shlimosh, e shbamirësi. Në përgjithësi, fjartë e profetit sëllallahu a.s. ishim fjartë të qiltra, fjartë të mbuta, fjartë të mbla, të drejta. I drguar e Allahut sëllallahu a.s. e tërhishtë e bashkëbiseduesit edhe në përmjet vështrimit të vëmand shumë. E a i shumë të kujdesh shumë. Amr Bluas, radhi Allahu anhu, një preshobët profetit Alehi Salatu Sallam, në tregon se i drguar e Allah sallallahu aleyhi sallam, tregon të shumë interes për bashkë forësin. Gjëndja emocionale dhe drguar të Allah sallallahu aleyhi sallam, ishte në harmonit të flot më atë që kishte për para. Gëzoeshe kur ai ishte gzuar dhe shprehte shenja sqetësimi kur bashkëbiseduesi ishte shqetsuar. i sqetsuar i dërguari Allahu taalayhi salatu wasalam fliste aq ëmbël, aq but, saqë dhe njerëzit më të keq i fliste fjalët më të buta prandaj ai i përfitoi zemrat e njerëzve në këtë mënyrë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasalam u afitoj zemrat gjithë njërezve. Veta amri thot, se gjithë një bisede, i drguari Allahut, sëllë Allahumë a.s. mu dretua aqë mbërësisht, dhe i mbërësishti aqë tërheqëse, sa që me ndohëva, se isha njëri u mëjë mirë. Dhe i thash, o i drguari Allahut, unë, apo Ebubejkri është më i mirë. Sa profeti sallallahu alaihi wasallam, es-sadikul mesduq, më sinqertit e sinqertëve, Ebubejri. O i dërguari i Allahut, un apo Omeri është më i mirë? Omeri ta profetit sallallahu alaihi wasallam. O i dërguari i Allahut, un apo Uthmani është më i mirë? Othmani, thë profetisë sallallahu alesëm, amrim në fund, thë fa me vete, ah, si kur të mos e kisha pyytur fare. I drëgori Allahot, sallallahu alaihi vësallem, vështrimin e kujdesh shumë e shëshironte dhe me busjeshi të embel. Dhe thosht, busjeshja në fytur në vlajtën, e sadaka, është ba mirësi. Ebudar Da'i Radiyallahu Anhu na tregon se profeti Sallallahu Alaihi Wasallam buçështe dhe gjithmonë buçështe shumë gjithmonë e ka parë duke buçish. Muslimani duhet të jetë mesatar. Mesatarizmi është apo mesi art është i kërkuar në Islam. Gjithmonë nuk duhet të qesh me zt lart se kjo ja ngurtëson zemrën. Por dash ti shikoj, ti shoh njerëzit me fytyrë të vrazhëd. Shkusuri ka njerëz. Sepse kjo i neverit i largon muslimani është me satan. Buzësh si ëmbël. Ashtu si dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ky shuvëzimi i të dërguar të Zotit sallallahu alaihi wasallam natyrisht respektimi i ndjenjave të njerëzve është një mjet edukativ shumë i rëndësishëm që na rregullon raportet me njerëzit e tjerë sigurisht që edhe në këtë çështjë ndajse çështjë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i ndjeshëm Se cilit i jep të hakuem që të akonte. Në sot, kemi shumë defekte në këtë dretim. Në sot, silemi ashpër me njerëzit. E sidomos me ata që ga bojmë. Por të gjithë ga bojmë, edhe ne ga bojmë. Por nuk do të silemi ashpër. Nga studimi sile së profetit Alehi Salatu Salam, duhet të përfitojmë mësime e të nëzirëm regula me qëllim që të përmisojmë siljen ton me njerëzit, gjatë komunikimit me ta. Idrëguar i Allahut sërëllahu aleju sëllëm, sile mirë me të gjithë, edhe me gabim tarët. Idrëguar i Allahut sërëllahu aleju sëllëm, nuk e përçmonëte njeri unë që ka bonte, Nëse dikush gabon të, i dërguar e Allah të sërë Allah, a.s. Këshilon të butësisht, me qëllim që të përfiton të aji gabimtari, por të të tjertë, dhe të mos përserit e gabimi, të ndrejqe i gabimi, të mos kishte pasoja, dhe të realizohet qëllimit. Kur dikush nga bëndëte profeti sëllallahu a.s. në mënyrë të tërthort për dorët të e vetën e trejt shumës duke thënë që janë ata që thonë kështu e ashtu? A ishte një person? A ishte prezent atje? Por nuk i dretojë profeti sëse me gjisht në sute njërzve joja. Që, fja, që, që, që janë ata të cilë thonë kështu e ashtu? Apo, veprojnë kështu dhe ashtu. A i cili kishtë e gabuar e kuptonët e me njërë. Dhe e ndrejshet e gabimin. Ndërko, që e ndijente veten të respektuar, dhe jo të përbuzur. Sikur se përbuzin shumë këshilu e sa njërëzë. Në fakt, jo është diskreditim, dhe nuk është këshilë. Këshila në sytë të njërëzve është diskreditim. Dërguarë i Allahu të sëllë Allahu a.s. Sile mirë me gjuna këshartë, me qëfar qëllimi, me qëllimi për të shpëtuar nga zjarë i gjahenemit, Allahu në ruajtë për ti. Por, nuk toleronte as pak në parimet themelore të fesë, e këna ishte Allahu në spërnë o talë, dhe nuk toleronte në parimet e fesë. Në të njëtën kohë i dërguar e Allahu të salallahu a.s.m. i urente shumë lajkat dhe serbilizmin. E, që është lajkatimi i parë në aspektin fetarë? është tolerimi në fe duke kërkuar interesat e kësaj bote, tolerimi në fe, duke për të suar qefet personale, interesat e ngushta personale. Apo e thëndryshet knajqës njërzit, pa e brar mundjen se knajqët apo zemërojt zote njërzve. Kjo është lajkatim. Dërsa sile e mirë, duke pajtojt me këta. Ti, në përmjitë sile së mirë, në rrath parë do dëshiron të fitosh kënajsinë a laudë, s'pana o tala. Nga në atitër si lësh mirë me gabim të ardhë, nuk e respektuar në djenjat e tyre. Kjo është e shparë kërkohet. I drëguar e laudë, sallallahu aleyhu sallallem, i ndërgjeson të njërëzit për të drejtate të vejgjilve. Sikur se i nëziste, ata që t'i respektonin më të moshuarit. Shikoni se shfarësilje të bukur. I dërguar i Allahut sallallahu alaihu sallam u mërë të lej të vejgjilve për të shërbyher më të moshuarve. Nëse ata të vejgjit pra i jepni lej mirë, elhamdullat. Dhe nëse nuk i jepni lej atëhere ndërko, profeti Sërëllahu nëse më kishte respektuar ndjenjat e të mëshuarve i bërë në ata, i ka bërë ata që të ndjeshin të respektuar. Kështu si lejë profeti arihi sëratu o sëram. I dërguarja Allahut Sërëllahu arihu sëllëm edhepse ishte burë shteti, personalitet i lartë, pa të shimë, ka qenë kryesa më modeste, në faqen e dhëut. Morali i dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam shfaqe me ngjyra më të forta para së gjithash në familjen e vet. Ai ishte burim ngrohtësie, burim dashurie, burim harmonie, mirësie, bekim në familjen e vet. Duk e ndihmuar, kjo e duke ndihmuar kjo shfaqje do të ndihmuar bashortën e ti, ari i sërëtë sërëtë sërëtë. E shpytur a ishja radiallavën. Se shfar pune bënd të i dërguarja laut, shfar bënd të i dërguarja laut sërëllavën së në shtëpi. Fa ishja radiallavën, ha, bënd të punë të shpisë. Kushtë prej neshë, eshtë në këtë nivel. Bënd të punë të shpëpisë. E ndërsa kur vind e koha e namanzit, i përgjigjë fjeres hynore. A të herë, a i ngrije dhe qëllë shkonte për në gjami. Që të fali. Zimre dhe dërguar të laot, së në Allahumë a rrihu sëllëm, i pranon të të gjithë, a i duron të të gjithë, i ndihmon të të varfrit, u shërbente të doptëve, i, i përkrah të viktimat e padrëtsis, ishte si baba për jetim. U afshin të lotët të përvuaj tërve, udhuron të gjithmon të privuarve, edhe pësa i vetë bërë një jetë vështirë. Ju kujtoj këtu fjallën që ai, a i, a.s. ka thënë pak qasë dhe para se të ndronë të jetë. Tha profetis sallallahu a.s. ne bashkësia e profetve, e të dërguarve të zotit, nuk lem pasë Azja si të rashkimi, gjithka që lem, është përbamirësi. Nuk ishte qëllimi i profetve, i të drëguarve dhe Zotit, fitimi kësaj bote, ishte fëqëllim, ata këshim përqëllim, fitimi në knajsisë Allahot, subhane ota Allah. Edhe pse njëri u me personalitet më të lartë, ishte njëri me personalitet më të lartë, e shumë i prokupuar me halë dhe problemet e njerëzve, Kjo nuk e pengonte të drëguar në laot, sallallahu alaihu sëllem, që t'i shërbente familjes me përkushtim. Emil të delen, i arnon të robat, i shërbente vetes, hante me shërbetorin, kjo ishte drëguar e laot, sallallahu alaihu sëllem. Të ndërruar të leshikues, për pak qasë dhe përndërpresim Këtu, emisionin për të vazhduar me lejën dhe bunetin Allahotë, së fanotarë, pjesën e dytë, pas pak sekuenca shë, sekuenca, pauze dhe pëshim. Allah ishë brekë me të mira. Elhamdulillah, o salatu, o salama, la resullat. Shikues në deruar, pas kësaj pauzët të shkurtër, sërisht të akojemi pjesën e dytë të këti emisioni, për të forur për moralin e dërguarët Allahu të sërallahu a.s. Kënë pjesën e parën e përmëndëm se i dërguarë Allahu të sërallahu a.s. dhe sa më ishte njëri më modest, që ka shkeru mbi faqen e dheut, a.s. me gjith personalitetin e lartë, halët dhe problemet që kishte i dërguarë Allahu të sërallahu a.s. dhe sërallahu a.s. Gjithë halët dhe problemet e poplin bikurizin e të ibinin, Alehi sallat u sallam. A i prokupohi për të gjithë. Dhe mundohi që të gjithë dhe të ju përgjigjej. Me fuqin dhe mundësit që i kështë dhe në laus panë o tala. Disha të ilustrojë këtë me një shëmë, me shëmbë, ka shumë shëmë nga jetë e profetit Alehi sallat u sallat. Por e që të bje në sy, është modestia e të druguar të laus të sërëse me fëmijët me fëmijit, sile, si të ishte në moshën e tyre, i për këdhelte, u ofron të dashuri, u ofron të misi, butësi, gjithë shkatë mirë, sallallahu alaihi wa sallam, njëherë, e nesin atë rego, radi Allah, shok i profetis sallallahu alaihi wa sallam, në më ndërguarja Allah, sallallahu alaihi wa sallam, u printe namaz, sahabëve shokve të ti, namazin e ulesë, të dreksë, Nërkohë para në namazit i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte marr një prenip veti Ali sallallahu alaihi wasallam dhe kishte vendosur i vogël këy kishte vendosur në krahun e uh, po e mbante në krah ndërsa kur ra në ruku e vendos në krahun e djathtë Ndërkohë bie në sejdë alaihi sallallahu alaihi wasallam fëmia e hipën profetit alaihi sallallahu alaihi wasallam mbi kuris e kalëron ndërkohë i dërguarë Allahut sërë Allahurë sërë me i vazhdojë sejtën e zhjati. Jashtë normalisë. Ndryshën ka save pronte zakonishtë. Sa që u shqetsua në shokët. E një për tyre ishte dhe nesi. Transmeturë si këte aditë. Vetë e nesi e thotë, e ngrita kokën. Namasë. Gjithë njerëzit ishtë në sejtë. Unë ngrita kokën tha, u ha bitën, qëfar që përndohë. Kur shikoj që njerëzit vazhdojnë në sejtën ndërsa njëpi profetit mbi kurizin ndërguar të Allahut sallallahu rësem. Sa hapët u shqetësua nga kja? Kërë në baroj namazin, i fanoj dërguar të Allahut. E zjatët sa si shumë sejtën, qëfar ndodhi? Tha profetit sallallahu arihu e jo, jo, pysin, thonë, uh, më zval në menduam se po të vinte shpalja, ose të kishterdur Ejeli apo vdekja në nësejtë, a mori shpirtin Allahu nësejtë. Prandaj u shetsuam, i treguën dhe shkapu. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk është as kjo as ajo, nuk është kështu. Por se ky nipi im me hipin kuris dhe u nuk desha ta nxitoja. Shikoni subhanallahu, mëshirën e profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk desha ta nxitoja derisa ai të plotsonte çevin e vet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte ashtë modest, sa që nuk dalohi fare nga shokët e ti, kur ku vendohet, dhe mes, mes shokëve, si gjithë tjertë, i barabartë mes të barabartëve. Vinte do një bedoin, banor i shkretires. Nuk e njikëte, nuk e kështë parë profetin Salasem, po me atë natyre në tyre të vrajshët, se Allahus Fanao Tala i thrishtë të i dërguar i zotit, dhe shokët e ti i thrishtë të i dërguar i zotit, Ndërsa i përste, post, ku është Muhamedi? Cili është Muhamedi? Nuk e njëkhte të dërguar në laud sërë lau arrejo sëllëm. Nga që nuk nga i nuk daloj nga tjertë. I dërguar në laud sërë lau arrejo sëllëm, ishte shëmbull për të gjithë. U dhe i sit, mësojmë për ti vëndosë mërinë. Thirë sit, në fe, mësojmë për ti se sit jenë të mëshirëshëm të butë e tolerant. Pushtetarët mësojnë për ti modestin, gjykatësit mësojnë për ti drejtësinë. Prindrit mësojnë për ti shembullin e edukatorit të përkryer. E kështu me radhë, të gjithë mësojmë për të dërguar të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe përfitojnë nga morali profetit sallallahu alaihi wasallam nga sai është shëmbull i shkërqyër për të gjithë. Allahu i lartë madhruar në kuranin famë lartë në lidhje me këtë fatë. Lëkadkana lëkum fi resurillaj usvetun hasene limënkana jërgjullaha o li omul akhir o dhe kërallaha këtira. Tashmetët e ki dërguar i Allahut ju keni një shëmbull mjaftë mirë, një shëmbull të shkërqyër për të ndikur dhe pasuar. Po përke? Për atë që shpreson takimin me Allahun, në takimin Allahun, shpreson në takimin me Allahun dhe në ditën e fundit, dhe kujton Allahun, së pano të ala, shumë. Gjdo musliman, që shpreson takimin me Allahun, së pano të ala, gjdo musliman, që beson në Zot, duhet andjek me për pikëmëri dhe besnikrit të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu a.s. dhe të karakterizohet me moralin e ti për të siguruar shpëtimi dhe lëmëturim në këtë bot dhe në botën tjetër dhe jo vetë në kaxë. Muslimanët dhe jo muslimanët besimtarët dhe jo besimtarët të gjithë dhëtë përfitojnë nga morali i të dërguar të Allah të sëllë Allah sepse aji është dërguar për mbarë një rëzimin. Kujshdoj që kërkonë shpëtim dhe lumëturit të përjetëshme, duhet i besoj këti profeti fisnik. Ku shdoj që të rkonë shpëtim dhe lumëturit në këtë bot, duhet a ndjek dhe të pasoj këtë dërguar fisnik, sallallahu aleyhi vësallam. Duke mbyllur, në mbyllje të emisionit të sotëm, desha të veqoj dy prej fjalve nga se kam prej jo besimtarve për flas, ka për e tyre që kanë gjukuar me objektivitet dhe pa ansi për figurën e Muhammedit sallallahu aleyhu a sallem. Ka shumë të tjilë. Por unë do të veqoj vetëm dy. Fjesht për ta ilustruar. I pari është Michael Hart. Ky ka shkruar një liber në të cilin ka përmëndur një qimë personalitete më me influencë që ka ndikuar më shumë një histori. Dhe Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem jorasisht e ka vendosur në kryet e listës i pari. Vula e profetve aleyhi sallallahu aleyhi wasallem shikoni edhe pse ishte jo besimtar të parin në listën e njërzve që kanë influensuar, kanë dikuar një storinë botërore. Dhe duke e argumentuar, veprimin e ti të drejtë thotë, tekstualisht thotë, alternativa i me e vënje së Muhammedit në themi, sallallahu aleyhi wa sallam, ju thoni, sallallahu aleyhi wa sallam, Alternativa e vendosjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në krye të listës së njerëzve më me influenc në botë mund të habis apo të diskutohet nga disa lexhues. Por gjithsesi pohon autori i këtij libri ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vetmi kjo e ka theksuar i vetmi që pa ti suksesin më të madh si në aspektin fetar ashtu edhe atë shekullor ndërsa i dyti quhet Bernard Shaw një filozof anglez i cili thotë un besoj se njeriu si Muhamedi ne themi sallallahu alejhi wasallam me sinceritetin eftesës së ti, si kur t'ja jepnim sot në dorë pushtetin e mbarë botës, do të shiknim se si a i do t'a drejtonët e drejt sukcesit dhe do të realizonët e pashen dhe lunturin e shumë kërkuar. Kjo është Muhamedi së lëvahurisim. Kjo është blersimi i jo besimtarve për të thash i obesimtarve objektiv të paanshëm të drejtë vejo atyre ziliqarë e qëllimkeq që shpifin ndaj figurës së ndritur të Muhamedit alayhi sallamu sall. Po e profundoj misionin e dytë kushtuar moralit profetit alayhi sallatu selam me të njëjtën lutje me të njëtë në lutje që veti dërguar i Allahu të salallahu alesëm jeshtë lutur zotit ti, me shpresën e madhe të e ka Allahu s'pana o t'ala, ta se Allahu dhëndaj përëtësoj këtë lutje. Nga se një lutje artikuluar në këtë form, eshë më pran mundësis për të pranuar. Allahumme, Allahumme, ahsin, khullu këna kema ahsin të khalqana, një lutje shumë e shkurtër, po te përdo me thënëse. O Zotin, përso se siljen dhe moralin ton, sikur se ke përso sur, fizionomin pamjen ton të jashme. Allahumë amin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Zotin, o Z Askush për veçteje nuk udhëzon drejt sjelljes më të mirë dhe moralit më të lartë. O Zoti ynë, na largon nga morali i keq dhe vështet e ulta. Askush për veçteje nuk na largon nga morali i keq dhe vështet e ulta. Të lutemi o Zot, na bashko me profetin ton të, të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në riun me moral më të përsosur në xhenetin Firdevs të lutëm jo o zotë në bashko me ta, dhe gjithë dhejzërit e ti profet, dhe gjithë besimtartë e drejtë të, të gjitha kohrave e njërzit e mirë të, të gjitha kohrave, o sallallahu ala nëbina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o sallamet e slimën këthira, o alhamdulillahi rabbil alamin, o salamu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh.